Kapitola devátá Gandarva Angára Parna Když vyšlo slunce, lidé z ékačakry našli bakovou mrtvolu. Pohled na ležící zkroucené tělo s ústy a očima do kořán v nich zbudil úžas. Stáli tam s zježenými po celém těle a ústy otevřenými údivem do kořán. Schromáždili se tisíce lidí a každý se ptal, kdo démona zabil. Pomalu jim docházelo, že minulé noci měl bakovi donést jídlo onen bráhmana. Před jeho domem se brzy sešel hlučící zástup. Pán zůstali uvnitř a bráhmana promluvil klidem. Včera, když jsem seděl u cesty a naříkal při pomyšlení na nepřízeň osudu, která postihla mě i mou rodinu, šel kolem bráhmana. Když zjistil příčinu mé úzkosti, Slíbil mi, že mě i město tohoto neustálého ohrožení zbaví. Znal mantry, který mi lze vyvolávat nebeské zbraně a ujistil mě, že doručí bakový jídlo místo mě a zabije ho. A v tomto nepředstavitelném činu měl dozajsta úspěch, protože baka je teď mrtvý. Překvapení lidé se dívali jeden na druhého. Pak se rozesmáli a začali křičet radostí. Smrt hrozného rákša si začaly oslouvat jako veliký svátek. Pánovci žili i nadále v bráhmanově domě, jak jim poradil Vyásadeva. Od té doby, co s nimi mudrc naposledy mluvil, uplynuli již celé měsíce. Každým dnem proto očekávali jeho návrat a tento čas strávili žebráním a studiem védských písem. Jednoho dne přišel do Bráhmanova domu potulný Asketa a přijal pozvání, aby zde strávil několik dní. Když ho Bráhmana a jeho rodina řádně uctili a nasetili, vyprávěli jim příběhy ze svých cest a pándovci mu spolu s Bráhmanovou rodinou pozorně naslouchali. Tak se od něho dozvěděli, že v Kambilí se má brzy konat velký obřad Svajambara pro Traupadý, dceru krále Durupady. Tato princezna se podle Asketových slov nezrodila z ženy, ale spolu se svým bratrem držte dumnou z obětního ohně. To vzbudilo zájem pánovců, Zeptali se. Prosím, řekni nám, jak je možné, že se draupadí a její bratr mohli zjevit z ohně. Chceme o tom slyšet všechno, co víš. Asketa jim nejprve začal vyprávět o drónovi. Mudr z Baradváča jednoho dne spatřil k hrytačí, božsky krásnou apsaru, a následkem toho vypustil semenu. Zachytil je v nádobě a z něho se narodil drona. Jako dítě se přátelil s drupadou, který přišel studovat do Baradváčovy poustevny. Nějaký čas poté, co drupada z poustevny odešel, se drona doslechl, že neporazitelný bráhmana bojovník, parašuráma, odchází do ústraní do lesa a rozdává všechen svůj majetek. Drona se za ním tedy vydal a požádal ho o milodar. Parašuráma mu odpověděl. I když jsem kdysi porazil všechny vladaře a dobil tuto širou zemi, teď žádné bohatství nemám. Již jsem je rozdal bráhmanům. Zůstalo mi jen mé tělo a zbraně. Co z toho by si zpřál o bráhmanu? Drona požádal parašurámu o jeho nebeské zbraně spolu se znalostí, jak je používat. Rishi mu je předal a on potom opět odešel navštívit svého přítele Drupadu. V té době byl Drupadal již králem Pančály. Pándovci naslouchali Asketův příběh o tom, co již dávno věděli od Drony o tom, jak Drupada tím nejhorším způsobem urazil svého přítele. Asketa, který nevěděl, že mu naslouchají právě pándovci, jim pak pověděl, jak pándovci později Drupadu na drónu v příkaz přemohli. Když drona Drupadu pokořil a ten ztratil polovinu království, myslel jen na pomstu. Věděl, že se mu ho nikdy nepodaří přemoci v boji a proto odešel do lesa aby vyhledal některého mocného bráhmanu. Bylo mu jasné, že drónově síle by se mohla vyrovnat pouze duchovní moc bráhmany. Po nějaké době Drupada potkal dva bratry, bráhmany jménem Jadža a Upajadža, potomky Kašiapy, mocného syna bráhmy. Král oba bráhmany nějaký čas uctíval a sloužil jim, a pak je požádal o pomoc. Nejprve se obrátil na mladšího z nich, Upajadu, o kterém věděl, že je mocnější. Drupada ho poprosil, ať vykoná oběť, která mu dá syna schopného porazit v Rónu. Drupada mu za to nabídl deset tisíc krav, ale Brahman odpověděl. Nedělám nic, co by mělo za cíl jen hmotný zisk. Ani můj, ani nikoho jiného. Sklamaný Drupada Sloužil upajadžovi dále v naději, že povolí. Nakonec, když uplynul celý rok, se nad ním Brahmana sletoval a řekl. Jednou jsem viděl svého staršího bratra, jak sebral ze země plot a snědl ho, aniž by zvážil, jeli čistý nebo ne. Když jsme oba byli ještě chlapci a studovali jsme v domě našeho gurua, často jsem ho vydával jíst zbytky jídel druhých lidí. Ten, kdo nebere ohled na čistotu v jednom případě, nebude na ní brát ohled ani v jiném. Obrat se proto na něho, neboť on pro tebe tuto oběť jistě vykoná. Brámana se nemýlil a Jadža s Drupadovým návrem souhlasil. Uvědomoval si, jak obtížný úkol po něm král žádá a poprosil proto o pomoc svého mladšího brata. I když upa Jadža osobně netoužil vykonat Drupadovu oběť, žádost staršího bratra nemohl odmítnout. A tak se oba bráhmanové vydali do kámpelí provést ohňovou oběť, která měla uspokojit bohy v čele s pánem Višnům. Díky tomu mohl Drupada získat syna, schopného zabít drónu. Když oběť započala, král opět promluvil s Jadžou. Vzpomněl si na den, Kdy ho Arjuna přemohl a zeptal se kněze, jestli by spolu se synem mohl získat i krásnou dceru, kterou by mohl Arjunovi nabídnout za manželku. Drupada si myslel, že když se Arjuna stane jeho zetěm, jeho radost bude pak již úplná. Yadja odpověděl, Staníš se. A Drupada radostně usedl u obětního ohně se svou královnou. Když se obřad blížil k závěru, Jadža zavolal Drupadovou manželku. Pojď sem rychle, o královno, zde je tvůj syn a tvá dcera. Královna odpověděla. O bráhmanu, jsem nečistá, v ústech mám šafrán a tělo potřené voněvkami. Nejsem připravena přijmout k z oběti. Jadža na to řekl. Ať už jsi připravena nebo ne. Dosažení cíle této oběti, kterou provádím a kterou posvětil upajadža, nemůže nic překazit. Potom ohně vlil obětinu a z plamenů v zápěti vystoupil chlapec podobný bohům. Na sobě měl lesklé zlaté brnění a zářil jako oheň. Na hlavě měl třpitivou korunu a držel dlouhý luk a meč. Šel z něho strach a z ohně vycházel s mohutným řevem. Vystoupil z plamenu, nasedl na králů v kočár a i hned začal jezdit kolem a přitom předváděl všemožné druhy válešnického umění. Lidé skámpili při pohledu na tohoto chlapce, který měl vyplnit královu touhu a zabít jeho nepřítele radostně jásali. Všude se rozléhal její šťastný pokřik, když v tom se z ohně zjevila nebeská žena. Měla tmavou pleť a usměvavé oči podobné okvětním lístku lotosu. Když vystoupila z ohně, na zádají padaly dlouhé vlnité vlasy s nádechem do modra. Měla zdrižená ňadra, kuželovitá stehna a na konečcích jejich půvablých prstů se leskly nechty, zářící jako ryzí měť. Z těla se jí linula sladká vůně modrých lotosů, kterou bylo cítit na tři kilometry daleko. Tato bojská žena uchvátila mysl každého muže, který ji spatřil. Mezi bohyněmi ani gandarvin neměla sobě rovnou. A sketa pak svým pozorným posluchačům sdělil, jak při zjevení chlapce a dívky z oblohy zazněl nebeský hlas připomínající hrom. Tato snědá kráska bude nejlepší ze všech žen a stane se příčinou zkázy bojovníků celého světa. Chlápec se bude jmenovat Dryšta a zabije drónu. Dróna se o tomto proroctví doslechl, ale protože osud považoval za nezměnitelný, i přesto svolil, že bude Drupadova syna učit válečnému umění. Vznešený dróna tak učinil proto, aby Drupadu očkodnil za to, že mu vzal polovinu království. Asketa domluvil. Když pándovci slyšeli, že má držta domna zabít jejich milovaného učitele, jejich srdce jako by probudl šíp. Kuntý viděla jejich zmatek a poté, co odešli spát, judištěrovi řekla. Žili jsme zde mnoho měsíců. Myslím, že by teď bylo moudré odejít. Jste všichni neklidní. Také cítím, že chcete jít do pančáli na draupadinu varu. Kuntý viděla, jak se jejím synům rozšířily oči, když Asketa popisoval Draupadinou nebeskou krásu. Proto navrhla, aby se druhý den vydali do pančály. Všech pět bratrů souhlasilo a na zítří ráno se rozloučili s bráhmanou a jeho rodinou. Kráčeli v řadě s kuntí uprostřed a lesní cestou mířili k pančále. Prvního večera na cestě, když usedli kolem ohně, k ním přišel Vyásadeva. Jak ho pánovci spatřili, položili se pokorně na zem k jeho nohám a když jim později Vyásadeva žehnal, stáli se pětýma rukama. Když všichni seděli, Vyásadeva řekl. O přemožitelé nepřátel, následujete cestu cnosti podle příkazů písem? Uctíváte bráhmany? Doufám, že máte v trvalé úctě ty, kteří si to zasluhují. Rishi po nějakou dobu dával pozorným princům nejrůznější rady. Svůj proslov uzavřel tím, že by se měli pokusit získat ruku pančálské princezny. Její otec připravuje logostřeleckou zkoušku, aby pro ní nalezl vhodného manžela. Arjuna by se měl této zkoušky zúčastnit. Jasadeva poté vstal. A když opět přijal od pánovců poklony, zmizel v lese. Bratři, uklidnění Vjasadejevovými pokyny, radostně pokračovali příštího dne v cestě. Šli dnem i nocí, neboť kdy chtěli dorazit do Pančály na svojem včas. O několik dní později, těsně po západu slunce, dospěli k ladnému toku gangy. šel v předu s pochodní v ruce, aby svítil na cestu. Všichni se Svaté řece uctivě poklonili a potom se vydali podél jejího břehu, aby našli brod. V tom zetmi zaslechli silný hlas. Stůj, kdo si dovoluje přiblížit se v tuto dobu k řece. Noc patří jakšům, gandarvům a rákšasům. Ostatním bytostem je dovoleno koupat se jen během první části noci, za soumraku. Vy vypadáte jako lidské bytosti. A proto se vraťte, odkud jste přišli. Z vody se vynořila zářící postava, vznesla se do vzduchu a sestoupila na zlatý kočár. Chopila se obrovského luku a dále k ním mluvila hromovým hlasem. Jsem Gandarva Angára Parna, přítelku véry, strážce pokladů bohů, a právě se zde koupu. Ani bohové, ani démoni by se neodvážili přiblížit k této řece v době, kdy se v ní koupu já. Jak je tedy možné, že vy, lidé, jste tak troufalí? Rychle odejděte, než vás zabiju. Nikoho se nebojím. Arjuna nemohl Gandharvova pyšná slova vystát. Ty darebáku! Nikdy a pro nikoho neexistuje žádný zákaz vstupu do řek a hor. Nic takového jako zvláštní doba, kdybychom nemohli vstoupit do této svaté řeky, není. A ani na tvoje hrozby nebudeme brát žádný ohled. Jen slabí by se mohli zaleknout někoho jako jsi ty. Ústup, protože my se teď v této řece vykoupeme. Angara parna plála nevem. Napnul luk a vystřelil na bratry sto šípů. Arjuna se pohybovala rychlostí blesku a všechny je snadno srazil pochodní, kterou držel v ruce. Gandarvovi se vysmál. Nesnaž se vylekat toho, kdo ovládá umění boje. Tvoje zbraně mizí jako pěna na oceánu, když je vypouštíš proti mocnějším soupeřům. O, vládce oblohy, vím, že svou odvahou přečíš lidské bytosti. Proto vůči tobě použij nebeskou střelu. Ohňovou zbraní, kterou na tebe teď vypustím, poprvé věnoval Baradvážovi mudr z Bryhaspaty. ji poté dal Agnivéšovi, který ji předal mému učiteli Drónovi. Od něho jsem ji dostal já. Brance její síle, dokážeš-li to. Arjuna pronesl mantry vyvolávající Agne Jástru a svou pochodeň obdařil její strašlivou silou. Rozněvaně ji mrštil po angára parnovi, kterému okamžitě spálila kočár na uhel. Gandarva byl silou střely omráčen a spadl z kouřícího kočáru po hlavě dolů na zem. Arjuna ho uchopil za vlasy, ozdobené girlandami květin, a přivlkl ho za ně před V tom z vody vyběhla nebeská žena a předstoupila před Judištyru, kterého se se rukama oslovila. O, vznešený, jsem kumbináší, angára parnova manželka. Prosím, buď ke mně milostivý a propust ho. Žádám ti o ochranu. Gandarva se probral a posadil se před Judištyrou, který mu řekl. O, Gandarvo, kdo by zabil někoho, kdo byl poražen v boji, kdo pozbil slávy a kdo se nedokáže bránit a koho chrání žena, může šít. Angára Parna vstal a složil Judyštirovi poklony. S pokorou hlase promluvil. Tvůj mladší bratr rozvrtil mou píchu. Můj nebeský kočár schořel na popel. Byl jsem znám jako čitrá neboli ten jemu patří nádherný kočár. Ale odnynějiška si budou říkat Dadharata, majitel spáleného vozu. Angara Parna poděkovala Aržinovi za to, že ho nezabil, i když k tomu měl příležitost. Oplátkou za Aržinovu milost mu nabídl nebeské poznání, které vlastní Gandharvové a zpřežení nebeských ořů. S úsměvem mu řekl. Toto poznání, známé jako čakšuši, ti umožní vidět vše ve třech světech spolu s vnitřní povahou oné věci. Právě toto poznání dává Gandarvům moc, která je povyšuje nad lidské bytosti. Angara Parna mávla rukou směrem ke břehu řeky a pándovci tam spatřili skupinu zářivě bílých koní. Tyto koně ti chci věnovat. Půjdou tam, kam jen se jejich majiteli zachce. Říká se o nich, že jsou expanzí Indrova hromoklínu a vždy spolihlivě splní tvé přání. Arjuna řekl. O Gandarvo, chceš-li mi dát toto poznání a tyto koně výměnou za svůj život, pak je nepřijmu. Bylo mou povinností propustit tě na pokyn mého bratra. Nemohu přijmout mlodar, neboť to nikdy vládnoucí třídě nepřísluší. Angára Parna se usmál. Nemusí jít o milodar, o nejlepší z Baratova rodu. Přeji si, abys mi naučil vrhat ohňovou zbraň, pomocí které jsi mě přemohl. Arjuna s touto výměnou souhlasil, ale vyměnil si, že chci nejprve vědět, proč jej a jeho bratry Gandarva vyzval, přestože jsou všichni cnostní, znalí věd a zrození ve vznešené královské dynastii. Gandarva odpověděl: O Ardžuno. Slyšel jsem od ryšiho nárady o významných úspěších tvých předků. Také znám osobně vaše otce, neboť Darma, Váju, Indra a Švinové a dokonce i Pándu sídlí v nebi. Spílali jsem vám, i když vím, že jste všichni velkodušní, ctnostní, mocní a poslušní svých slibů. Žádný muž, který má sílu a zbraně, by se před svou ženou neměl vyhýbat střetům. Stal jsem se obětí vlastního hněvu. Angára Parna dále vysvětlil, proč ho Arjuna nedokázal přemoci, i když je nebešťan. Protože jsi dodržoval slib celibátu, o hrdinu, tvá síla se stala nepřekonatelnou. Pokud bojovník, který uspokuje své touhy, bojuje v noci s Gandarvy, nevíde z takového souboje živ. Angara Parna řekl, že i bojovník, který nedodržuje bát, může porazit mocného nepřítele, doprovázili ho bráhmana. Na závěr dodal. Muži s učenými kněžími, kteří jsou cvičení v sebeovládání, mohou dobýt zemi a veškeré štěstí a nakonec dospět i do samotného nebe. Proto o potomku Tapatý bys měl vyhledat způsobilého kněze, jenž ti bude průvodcem. Arjuna pozorně naslouchal. Byl zvědav, proč ho Angára parne oslovil jako potomka Tapatý, a zeptal se: Jelikož jsme synové Kuntý, jsme známi jako Kantejové. Proč nám říkáš Tapatýové? Nikdy dříve jsem o tom nic neslyšel. Byl to dlouhý příběh. Angára Parna bratry vybídl, ať se pohodlně posadí na břehu řeky, a vylíčil jim příběh jejich vzdálené příbuzné Tapatý, dcery Boha Slunce. Tapatý se stoupila z nebes a provdala se za Samvaranu, krále z dávných počátků pándovského rodu. Gandarva vyprávěl tento příběh spolu s mnoha dalšími, které s ním souvisely. Hovořil téměř po celou noc, a když skončil, vyprávěním o bratři spozorovali první nebatelný náznak úsvitu. Arjuna řekl: O Gandarvo! Víš vše, a díky svému bojskému zraku vše také vidíš. Prosím, pověs nám, kde najdeme bráhmanu znalého vét, který by se mohl stát naším knizem. Angára Parna mu odpověděl, že nedaleko od tamtud je lesní ášram zvaný Utkačaka. Tam sídlí bráhmana jménem Dhaumia, mladší bratr slavného ryšiho dévali. Ať se na něho obrátí a požádají ho, aby se stali jejich učitelem. Arjuna viděl Gandharvovo přátelství vůči ním a cítil vděčnost za jeho rady. Dal mu tedy mantru, kterou mohl přivolat Agné Jástru. Angára Parna mu na oplátku věnoval koně. Arjuna odpověděl. Teď od tebe nepřijmu nic. Netoužím po tvém poznání a ani koně si sebou vzít nemůžeme. O nejlepší z Gandarvu stačí nám tvé přátelství. Možná přijde čas, kdy budeme tyto oře potřebovat. Potom si je od tebe vezmeme. Angara, Parna a Pánduovci se navzájem úctivě rozloučili. Gandarva se svou ženou zmizel na obloze a zanechal Pánduovce, aby šli dál svou cestou. Ti putovali podél břehu na sever směrem k místu, kde měli podle gandarvy nalézt Haumjů v Ashram. Vyšlo slunce a oni spatřili mnoho ryšivů, kteří se v jediném kusu oděvu a s vlasy spletenými do uzlů koupali v řece. Bratři slyšeli modrce pronášet posvátné vědecké hymny. Někteří oslavovali boha slunce, Súriu, jiní uctívali šivu, mocného ničitele, a další se modlili ke svrchovaně mocnému pánu Višnuovi. Pánovci se rovněž vykoupali v ganze. Potom si posvátným jílem z říčního břehu označili svátěla znaky, které prozrazovaly, že jsou vajšnavové, oddaní Višnuovi. Kuntý stoupila do vody zcela oblečená a potom se v ústraní převlékla. Neustále myslela na krešnutí, a modlila se, aby jim pomohl v jejich nesnázích. Mudrci bratrům prozradili, kde najdou Dhaumovu poustevnu. Když k němu bratři přišli, padli mu k nohám a Judiš teda řekl. O, na nejvíš učený, jsme pádovi synové a cestujeme s naší matkou Kuntý. Na Gandarovu radu u tebe hledáme útočiště. Prosím, staň se naším průvodcem a ochráncem. Jsme tvoji služebníci. Zářící Daumia se usmál a pokynul jim, aby se posadili. Jeho žáci jim přinesli lesní a luční plody a vodu. Když Rishi hleděl na pět mladých princů a laskavou kuntí, cítil, jak se k ním v jeho srdci probouzí náklonnost. Viděl, že uctívají Višnua, jeho vlastní božstvo, a toho k ním rovněž přitahovalo. Proto souhlasil, že se stane jejich knězem. Pándovci měli velkou radost a cítili, jako by již získali zpět své bohatství, království a také draupadí. Támia je potom podle společenských zvyklostí přijal za žáky tím, že je zasvětil védskými mantrami. Mnoho mudrců v damově šramu princům požehnal. Při pohledu na chlapce podobné bohům cítili, že bratři se díky svým schopnostem brzy stanou vládci země. A pak už pándovci i s Dhaumjou pokračovali v cestě do Pančáli.